Ірина сіла на ліжку, сперлася спиною оббильце і прикрилася ковдрою. У цих жестах читалася образа. Слухай, Ір, ну це все несерйозно. Ти цьому віриш? Весь Київ вірить. Весь Київ у що завгодно повірить. У білого ж чекуна. Повірили? Повірили. То що? Ірина інтимно Нахилилася до Максима з жіночим трупом. Така сама розводка, як з білим чаклуном, навіть краще. Максим теж сів на ліжку, гордо розправивши плечі. Випитий коньяки ще грав у нього в голові. Шалений секс розслабив, перспектива повторення взагалі стирала будь-які застереження. Зараз трошки, зовсім трошки п'яний, щасливий і гордий за себе бойко, нічого не боявся. Зрештою, дружина має знати, який у неї мудрий і винахідливий чоловік. Там усе з прибиральниці почалося. Тьоті Галі почав він, захоплюючись з кожною фразою. Мера ще та. Звільняюсь, каже» бо зарплата в неї, бач, мала. Та і нам зарплатою пригрозили. Мовляв, тираж падає, не буде сенсації, не буде зарплати в понеділок. Тут іще тетя Галя зі своєю шваброю. Бачила, каже, тільки що бачила і вже нема. Ну, ну і ти, прикинь, всюх. і із трупом такий самий принцип дії, його бачили, але його нема. Ну от нема і все. Що вони зробили, знаєш? Максим, розказавши Ірині все, провівши другий бурхливий сексуальний раунд і остаточно виснажившись, вже спав і бачив кольорові сни. А Ірина навпаки. Відпочутого втратила бажання спати. Накинувши халат і зачинившись у ванні, вона пустила воду, додала заспокійливого екстракту, на основі морської солі, і зовсім не боячись розбудити подружку, тут таки у ванні набрала її номер. І ридну розпирало. Інформація текла з неї, мов струмінь гарячої води з крану. Це Ксюх, тільки мій Макс міг таке надючити. «Що вони роблять, можеш уявити?» «А ти спробуй, уяви!» Вони дали прибиральниці тьоті Галі 50 баксів. Вона у вівторок рано лягла під кущами. Їй залили голову томатним соком. За це вона, правда, ще грошей захотіла, а потім із начальством якось домовилися. Бо, як Макс казав, на той момент їй самій сподобалося гратися. Чому? Бо це ментів дурити. Їхня тітка Галя довго в КГБ прибиральницею працювала, стала за переконанням справжньою чекісткою, а чекісти, Ксюх, ментів ненавидять. Прибиральниця була довольна, як слон. Далі так. Вова смик фотохудожник їхній клацнув жінку під кущем і ментів викликав. Поки вони їхали, тітя Галя сікоптерла підвелася і швиденько пішла. Там же поруч Костя бабки, ну, знаєш, той придурок, з яким Катя наша колись розвелася. Ага, так він. Там поруч товкся, заради загальної справи пальця врізав і накапав на травичку аби було щось схоже на кров. «Ну, ти оцінила?» Побовтавши воді рукою, Ірина закрутила кран. Ось так, легким порохом руки, «Фокус плюс» їхній, став центровою газетою. Правильно, Ксюх, ніколи не читай газет. Ага, і ящика не дивись. А що міліція? Заяви нема, трупа нема, а раз так, то й справи нема. Тут же головне – сенсація, жирна, жорстка, з кров'ю, що неправдивішою видається історія, то швидше в неї вірять. Ніхто не підкопається, кому воно треба. Сама знаю, що не кожен день у нас цунамі, землетруси, інопланетяни, а люди хочуть, щоб така хрінь кожен день була. Тільки десь і з кимось, не в них і не з ними. Правильно. «Дурять людей, Ксюхо, дурять! За те як?» «Я від свого чоловіка просто ух. Знаєш, коли ми тільки почали зустрічатися, він іще не таке вигадував». Закінчивши звітувати подрузі Ксенії, Ірина Бойко скинула халат, залізла у ванну, млосно потягнулася в гарячій воді і не стрималася. Ірина Бойко... Набрала номер подруги Каті, а потім подруги Тані, а тоді подруги Насті, а далі подруги Олі. «Звідки інформація?» – запитав майор Шалига. «Сорока на хвості принесла. Про всяк випадок ухилився від прямої відповіді капітан Середа. Про всяк випадок» бо не хотів без потреби здавати навіть начальству свої джерела інформації. Кожне таке джерело для будь-якого оперативного працівника було вистину золотим. Шалига замислено постукав кінчиком кулькової ручки по столу. За час, поки Середа розповідав суть азитярської махінації, про яку дізнався невідомо від кого, невідомо як, він встиг намалювати на аркуші паперу череп та перехрещені кістки, старий піратський герб, веселий Роджер. Все, що зараз виклав капітан, виглядало так само неймовірно, як і власне історія зниклого жіночого трупа. Проте, хоч Середа і не підтвердив слова свого секретного агента жодним реальним доказом, Оперативна чуйка підказувала майору Шелезі. Саме так все і відбулося. Бо інакших пояснень, тому що закрутилося довкола пригоди зі зниклим жіночим трупом, досвідчений сищик просто не бачив. «Я цю сороку знаю?» – поцікавився майор. «Навряд». Шелига охайно згорнув малюнок із піратською емблемою – так само охайно розірвав його навпіл, потім іще раз клаптики полетіли в пластмасовий кошик для сміття. «Значить так, – промовив він, – знайти цю сороку і попросити, аби вона забралася з міста, на місяць не менше, разом зі своїм хвостом, ясно?»